Hej och välkommen till avsnitt 42 av Abyte det här är Nico tillsammans med Danne <laughs> Ja då Och Färnan Ja visst Allt bra med Jo. Ja, ja det är det ja. Då så ja. Utan tväckan, Inte till ja. Färnan, vad har du nördat? Jag har faktiskt inte nördat eh, i stort sett någonting den här veckan tror jag, eller ja Inte på spelsidan riktigt Eh, dock så har eh, jag lyssnat på podcast från, tips från dig. Alltså, vad har jag tipsat? Hello from the Magic Tavern. ja ah, Bra podcast. Den är ju asbra. <laughs> Helt Den är alltså, verkligen sjukt bra. Jag kan inte slita mig nu så jag, jag håller på att lyssna i, i kapp alla så att säga. Mm. Hur, många, hur långt har du kommit då? Eh, ska vi se hur långt... Jag kommer kommit 30 någonting Oj, tror jag. har du kommer kommit förbi på. mig tror jag. Jag tror att det är så i alla fall. Jag säger säkert dubbelkolla bara för att... Ja oh, 30 exakt. <laughs> bra. För er som på. inte vet vad det här är, det är en typ radioteater kan man kalla det, det är mm -hmm. en kille som i, går till Burger King, åker igenom en portal och kommer till en fantasyvärld och han ja. intervjuar personerna i den världen, ja, bland precis, annat precis. en Så... shaved som har blivit en, och vad heter de då? Uh, Badger Ja. Uh, vad heter det på svenska? Uh, det är grävling Grävling. Ja. Och en trollkar Och så håller de på fram och tillbaka Och diskuterar bland annat hur många uh, anusar man har <laughs> och Trollkarlar har två Alver har tre alltså, Och lite fram och tillbaka <laughs> mm. alltså, Jag säger bara snälla Gå in och lyssna på det För det är, det är, det är Stört bra faktiskt uh, uh. Uh, Vad heter den? Welcome to Nej, vet. Nej, hello from The Magic Tavern. Så var det, ja. precis. Den är, den är riktigt, riktigt ja. bra. och Han, han påstår ju att han gör den här podcasten bara för att fördriva tiden och för att han tycker att den här världen är så häftig. Så han måste ju liksom skicka det här vidare till resten av, eller till världen, eller till jorden. Ja, han får en liten uh, wifi-signal från Burger King så som går igenom. Ja, på portalen, precis. Så han skickar ut där. Ja, det är... Och trollkaren har ju fixat till några magiska batterier så att, de, så att datorn klarar sig och jag vet inte allt, det är asbra. I första gången ni lyssnade så kan det vara det är inte jättelånga avsnitt men först kan det vara lite så här: nej, men lyssna i alla fall till avsnittet som heter Flower. Lyssna igenom det ja. avsnittet så är du fast. Så jävla roligt. Så det är det du har gjort. Ja, ja. Ja då så. Danne då, har du gjort något roligt? Jag har väl spelat en hel del jävla FIFA, jag är till typ inne på min sjätte eller sjunde säsong nu. Mm. Och sen så har jag även börjat på lite lätt med Saints Row 4. Okej, okay. kul. Cool. Yes, det var, var, var bättre än vad jag minddes att det var. Mm. Faktiskt. Jag, jag har gjort en... en, en Hiskelig brittisk man. <laughs> Som är överviktig, har stor mustasch och är ginger. Det är bra. Oh. Jag kommer ihåg att jag körde en zombie, men det var så jävla tråkigt i storyn För allt de säger bara. Man, bara... Eller hur? man fick inte ut någonting av det. Det var kul i första minuten, och sen bara. Okej, okay, jag hänger inte med vad jag ska göra. Mm. Så att, ja, men då ja, nej, det, det, det är väl typ Det jag har gjort mm. Mm. Själv har jag ja, Som vanligt jag blivit lite Stars Battlefront Med polarna Nu har jag faktiskt börjat tycka det är roligt Det är ju roligt <laughs> när man spelar med andra polare ja. Så vi har ju blivit så tävlingsinriktade Så jag har ju väldigt roligt med det Och nu när jag har köpt Season Pass Då är det bara fortsätta spela liksom Eh, sen idag så kom ju, ny, släpptes ju nya Game of Thrones, säsong 6 här i Schweden. Mm. Så det har jag kollat igenom. Eh, jag vet vad som händer. Inte ett ljus. <laughs> inte ett ljus. du inte. veta. Eh, sen har jag spelat mm. nya Ratchet and Clank-spelet. Mm. Eh, mm. Om jag säger det lilla jag har spelat av, jag har typ inte hunnit spela någonting nästan helgen, men det jag har spelat det, i alla fall. Ett av de bästa spelen under 2016 Som har kommit hittills Skitbra Det är just nu det snyggaste Playstation 4-spelet För det är så oerhört vackert Det är, som, det är ganska utchattat För det är så många andra som säger det om det här spelet Men det ser ut som en Pixar-film mm. mm. Cutscenes är hur vackert som helst Men även i spelet Så flyter allt på skitbra mm. Och det här är liksom en Ska vi säga typ en reboot De gör om första spelet men lägger till och gör lite ändringar också och de tar även eh, jag mötte en karaktär som sa att ja, det här känns som en dish, deja vu för det här är liksom, han var bara typ med i första spelet, och sen säger han det när jag har hjälpt honom i uppdraget det syns ju nästa reboot liksom Man bara ja, ja. så de vet ju vad de håller på med själva och hur humor i det här spelet, det är jätteroligt Även för barn och vuxna Jag vet inte hur det är för barn, för jag har inga barn Men jag antar det, för det är och går liksom upp och ner Och det är skitroligt att sitta Och de gör det på ett väldigt snyggt sätt För storyn berättas Till dig av den här Det är en superhjälte som Ratchet är helt förtjust i Han sitter i finkan Och berättar den här historien Så jag vet inte okay. hur han har hamnat i finkan Eller varför, så jag antar Man vill ju bara spela vidare för att se vad som händer mm. Men just att han pratar liksom Ja, och så, du vet, Ratchet, han eh, tyckte om att slå låder Och så gick man och slog på låder bara, ja, jag sa ju det. Så liksom, det är så här grejer de lägger till. Så, eh, absolut, eh, Ratchet Clank, som sagt, ett av de bästa spelen hittills i år och jag rekommenderar det jättemycket. Och det är så kul att vi har en ordentlig en riktigt bra plattformsspel till Playstation 4 för vi har ju typ inte haft något sånt hittills det går ju typ om man köper de här Skyland men ett eget sånt här spel skitviktigt och jag tycker alla borde köpa det för det går ju bara runt 400 kronor så det är inte ens, de tar inte ens pris för ett fullt spel som de flesta gör och det här är ett av de bästa som har kommit ut så absolut skitbra, jag rekommenderar starkt det, men det är det, ju typ jag, har... jag, jag är förvånad att du är så positiv för en gångs skull Nej, det ja bra. verkligen kärlek ska ha det kärlek förtjänas <laughs> ja just okay. Om du säger det så Det blir bra, Nico Jämfört med Rogue One-trailen som Ja yeah. Du ska inte snacka skit oh. vad, alltså, vad, var... vad var det med den trailen du inte tyckte om? Jag förstår det inte Det enda jag tyckte om med den trailen Var när de den här, Typ palmerna Och det är när de, man fick se de här Är det ATST? Nej, 8. De här stora walkers... Ja, det, det är AT-AT. AT-AT så är det, ja. Det är, -tio de, liksom... är de två benade vet. Jag. Ja, precis. Mm. Det, kycklingen. Mm, precis, precis. Uh, men just den palmen och sånt, det såg skithäftigt ut. Liksom det här stora slagen, man fick se lite. Men alla andra bounty hunters, jag tyckte de såg jättetråkiga ut. Och nej, alltså... alltså Trailen var inte dålig på så sätt. Men det var ingenting som tilltalade mig för att vilja se Rogue One. Och nej, så jag är inte alls sugen på att se Rogue One. Jag vill ju ha nästa i Force, liksom Fortsättning på Force Awakens istället. Ja, då får du vänta ett par år. Mm. Ja, nästa <laughs> vinter blir det va? <laughs> <hålland> <hålland> eh, nyheter då, vad har vi där? Vi, vi går rakt in alltså Android. andra äh, Absolut, vi kör. I början på året släppte John Romero plötsligt en ny bana till Doom. Nu är han tillbaka med utvecklingen av ett helt nytt first person shooter. Äh, det här spelet utvecklas av Nightwork Games och Caden McCormack är också ombord på det här projektet. Spelet heter Black Room och det är ett spel som är i samma skola som Doom och Quake. Äh, som spelen var en gång i tiden. Nu har en kampanj en kampanj för spelet startats på Kickstarter och de söker 700 000 dollar för att göra Blackroom till PC och Mac. John Romero är alltså grundaren av id Software som alltså mm. ligger bakom Doom och Quake mm. och massa annat roligt. Till exempel Hitman. Mm. Ja... Mm. Tankar. de funkar som de gamla spelen de är fortfarande klassiker och det finns ju en anledning till mm. det så jag, jag, jag, alltså, ju... det har ju varit väldigt drev just emot nya Doom nu mm. det har ju varit väldigt många som har ogillat det och sagt att ja, men det, det ser mer ut som en Halo-kopia än en, ett Doom ja, precis. Man har, de har ju mm. bara fått testa liksom, multiplayer-betan ja men precis, det är, och... som, det är en beta dessutom ja. men jag, det jag <laughs> såg av den kändes också halo Mm. Fast med domvapen kan man säga. Ja. Men det jag som är, jag är intresserad av det är ju Single Player-spelet och se hur det Samma blir här. där. Samma här. Men, Men som sagt, ja. de har fortfarande tid att arbeta på det. Ja, absolut. Och jag vet inte, folk förväntar sig kanske lite för mycket. Det här är ju lite mer att de vill ju ändå få igång serien igen. Mm. Doom har ju inte hört talas om på jättelänge nu. och för att Nej, få igång det igen precis. så behövs det lite det släpptes väl sådär typ 2000-någonting ja, precis det... i början av 2000-talet Ja, precis. Och för att få igång det och liksom, då måste det vara lite nytänkande och vilket är några av de största shootersna just nu. Vi har Call of Duty eller någonting som påminner lite mer om Dooms gamla multiplayer. Mm. Ja, Halo. Då går man ju mycket på Halo-hållet så det känns ja, ju. Precis. Men kollar man tillbaka ja, Halo var ju liksom deras multiplayer påminner om doom så jag vet inte riktigt vad man gnäller om där. Det är ju bara att Nej, arena är shooters... Som, a, många föresprådning baseras ju mycket på just Quake och Doom. Så att, mm. det går inte att säga att de är Halo. Nej. Och jag mm. är ju bara glad att liksom, Doom fortfarande är en arena shooter. Mm. Sen om det känns som Halo, det är ingen negativt alls tycker jag. Nej, så precis. länge det är en arena shooter. Och det är ju det det verkar vara så. Mm. Jag håller med dig. så Vi får se vad de... Men som sagt, John Romeo, ska se vad han gör då. Mm. Vi, kan så bli så riktigt Black tot? Room låter spännande i alla fall, hur som mm. helst. Eh, vi går vidare. I mitten av juli 2014 bekräftade Bandai Namco att utvecklingen av ett nytt spel i Tekken-serien hade startats. Eh, det handlar alltså om Tekken 7 och spelet använder Unreal Engine 4-motorn. Tekken 7 har senare släppts i arkadhallar i Japan och Bandai Namco har meddelat att ett spel kommer till både PS4 och Xbox One. Nu har vi också fått reda på att den svenska gruppen Batar kommer att göra en låt i spelet. Batar är alltså art, metal, band. De är väldigt speciella, väldigt inriktade på just den japanska scenen. Ja, mm. de ser ju ut som wannabe fine fantasy karaktärer och allt <laughs> ja, möjligt. Precis, Men, ja, väldigt jag förstår precis ju där. Ja, precis. Jag förstår ju liksom varför just tecken och passar ju lite in där, eftersom vi har där Lars Alexandersson eller vad han heter, mm. svensken i tecken och han påminner lite där med frisyrerna, hur han yep. utstyrs, det, alltså påminner lite om de grabbarna, så <laughs> nej, det är kul att vi får ett svensk grupp sen om det kanske är någonting jag aldrig hört talas om förut det är en annan sak. Mm. Ja, vi, vi, vi, på, tal om, på tal om Batar så hade vi faktiskt kontakt med dem under Hordox-podcasten mm. under en kort tid Så att du vet vilka de är, du bara glömt det Ja, säkert <laughs> Säkert jättetrevligt Vi går vidare med, med, med Bandai Namco och det är sex år sedan vi, vi fick veta att ett spel med titeln Tekken X Street Fighter var under utveckling Nu är det inte det längre Katsuhiro Harada har meddelat att arbetet med Tekken X Street Fighter har stoppats. Anledningen sägs vara att Street Fighter 5 nyligen släpps och att många ser fram emot det nya spelet i Tekken-serien. Och att man inte heller vill dela de här spelarcommunityn genom att introducera ett nytt spel. Harada berättar också att de är färdiga med karaktärsmodellerna, rörelserna och systemet i Tekken X Street Fighter. Men att de alltså väntar på rätt tillfälle inom situationstecken att kunna släppa spelet. Så det kan väl vara en mm, god tanke mm. då. Ja, ja det, det, är är ju. det här spelet har ju nästan varit som dött. Mm. Det var ju inte så länge sedan, det var ju några avsnitt sedan där jag tog upp det här att, vad hände med det här spelet egentligen? Mm. Jag kom bara på det, för jag har eh, Street Fighter Cross Tekken hemma. Mm. Och så bara, men vad hände med det andra? Skulle det skulle komma två spel, är det någonting jag drömt? Gick ut och kolla Nej, hade inte hört någonting. bara ah, sex år senare. Nej, men vi lägger det på isen en stund. <laughs> okay. och då är det för att de började typ utvecklingen med, med Street Fighter 5 och nya teckenspelet. Ja. Typ samtidigt. Nej, mm. Jag mm. tror inte det är någon som riktigt det är ingen som behöver det här spelet Det här är en lyxvara om mm. den kommer Men ja Se Street Fighter karaktärer i Tekken motorn eh, ja, Kan väl vara kul Men det är som Street Fighter Cross tecken sålde ju inte ens bra mm. Så det kan Nej. ju också vara en grej Att de la <någlar》> det på is där Redan då också lite mm. Ja och finns det verkligen någon efterfrågan på det då Alltså är det verkligen inte så inte. stor Nej precis Jag tror inte, det. Jag tror inte suget finns nu, precis som du säger då det finns inte, det finns inte. Mm. då är det ju ingen mening med att ja, det, alltså fortsätta det är, utveckla det exakt, det, an annars blir det ju som liksom, för Spurgeon shooter-grejen, alltså, det blir bara jävla urvattnat ja. ja, precis precis och sen är det ju för fighting-scenen så behöver de ju ett nytt tecken på den moderna generationen mm. mm. och det klarar mm, vi liksom, så självklart ska man satsa på tecken för mm. som sagt, det finns ju arkadhallar och det är allt vi har sett därifrån man har ju mm. sett alla karaktärer, hur de spelas och allting Men man har ju fortfarande inte fått känt på dem För det är ju bara i Japan som har dem på arkadhallar Så det är så här. Mm, ja mm. visst om man ser på ett stora turneringar och sånt Där de faktiskt sitter och tävlar i det Men ja, mm. det är, jag förstår inte riktigt hur det har gått med det här Jag tycker <laughs> att de skulle kunna ha fått ut spelet för bra länge sedan Jag vet inte riktigt vad det som är så speciellt Som de behöver få ner på skiva som de inte redan har Ja, jag tänkte säga det också. Det låter ju jättekonstigt att det finns ute på, alltså på arkadmaskin, men inte på. Alltså inte på något annat vis. Nej, så jag vet inte. De kanske har problem med internetuppkopplingar eller någonting vi använder. Men ja, det kan det ju. Ha, eller så har de sett på Street Fighter, där vi inte fick någonting och så sker sig alltihop liksom. Mm. -hmm. Nej, det är stor fråga det där. Mm -hmm. Uh, EA och DICE uh, Ja, just det, de nu igen Har meddelat att Mirror's Edge Catalyst Flyttas fram Spelet var tänkt att släppas den 24 maj Men nu kommer en liten försening uh, Det handlar om de sociala funktionerna Som finns i Mirror's, e <coughs> Mirror's Edge Catalyst Ursäkta mig Och eftersom det startar en stängd beta För spelet ja, nu, Den har väl startat redan Den startade i förrgår Ja, jag tror det. Mm, någonting sånt där. Alltså nu blir det i lördags då. Så de vill ha tid på sig att åtgärda dessa eventuella problem som kan uppstå. Och den feedback de kan få ifrån användarna vill de ju ha nu under den stängda betan som finns. Mirror's Edge Catalyst kommer släppas till PS4, Xbox One och PC den 9 juni istället. Alltså ungefär ja, det är tre veckor senare. Eller ja. Mm. Det ju tre veckor senare, ja. Precis. Mm. Mm. Så det är inte en jättestor försening. Nej, och jag har ju testat det här spelet. Jag spelar ju på GameX. Mm. Sociala funktioner. <laughs> det är ingenting man behöver i ett Edge spel. Det är ett singleplay spel Så jag förstår inte riktigt den grejen, varför de ska hålla på att fixa med det. Men... Nej, får, ja. se. Vi får se. Mm. Vet, vet vi vad det är för sociala funktioner? Nej, eller? nej. <laughs> Står ingenting. Då släpper, då släpper vi den där helt ja, enkelt. Vi, vi släpper den där och så, och så plöjer vi vidare. I början av mars fick vi reda på att Rocket League hade nått 12 miljoner spelare över PS4, nej, Xbox One och PC. Användarbasen fortsätter nu att växa. Psyonix Studios meddelar nu att spelet har passerat 14 miljoner spelare på dessa tre eh, plattformar. Vi får också reda på att den nya uppdateringen som tar basketboll till, till spelet kommer att släppas nästa vecka. Alltså nu i veckan. Jag tror det släpps imorgon om jag inte ja, det missar det. Ja, det ser Alltså tisdag. Alltså i föregår från att vi släppte det här. Mm. Eh, och det materialet kommer att vara helt gratis. Ja, jag kollade på trailern. Det såg roligt ut förutom att målen såg alldeles för stora ut. Ja, men det måste man väl ha ändå för att pricka en basketboll. Ja, men när jag kollade det på träningen liksom... så det fanns typ ingen som kunde skydda bollen. För målen var för stora, ah. så även om du hoppade på bollen så kom den ändå i mål. Ah. Mm. Men som sagt, men... det har inte släppt så jag har inte känt på det. Men det är den risken jag såg i trailern mm, att mm. det var alldeles för lätt att göra mål. För korgarna liksom, tog ju hur stor plats som helst. Mm. Men ah, nej, det är okay. coolt ändå. Det är, liksom, det är som så här, kratrar kan man säga, så du kan ju åka upp. På liksom sidorna för att hoppa upp. Mm, mm, mm. Så du måste ju liksom upp med bollen där. Men jag tror det kan vara mycket så här studsmål som kommer bli så man ja, inte har självklart. någon Det, kom, det kommer att liksom vara medvetet nog också. <laughs> ja. Att man försöker få göra sådana Ja, Början kan det vara helt, hur farligt som helst. och Du har ingen chans att skydda dig. Men vi får se mm. hur det funkar. Mm. Men det är, alltså, det, det är alltså riktiga basketkorgar och alltihopa hela ja, det är liksom, en stor krater som går upp mm, i marken mm. som ser ut som en basketboll. Och så ska mm, du men, gå man, en i bollen där. Ja, precis, jag tänkte den ja. mål målbiten. Det är ja. precis som alltså, en, en korg bara. precis som i basket i vanliga fall så att säga. Ja, typ. Precis. Ja. Mm. En okej. Okay. <laughs> mm, mm. mm, mm, mm. yes. ah. ja. Chair Entertainment bekräftade en ny version av Shadow Complex som släpptes under 2009 via Xbox Live Arcade i slutet av förra året. Shadow Complex Remastered har sedan dess släppts till Xbox One och PC. Nu har vi fått reda på att spelet också är på väg till PS4 och släpps den 3 maj. Alltså på tisdag. Mm. Ingen koll på spelet, säkert jätteroligt. Nej, precis. Inte jag heller, det är inte koll, men nyheter är nyheter. Yes. Så vi springer kvickt vidare till nyheter om Metroid Prime. För nu har ni inte ändå bekräftat att spelet Metroid Prime Federation Force kommer till Europa. Spelet var tidigare tänkt att släppas under våren, men nu har det alltså flyttats fram till hösten istället. Såklart. Så det är det med alla spel nu. Man flyttar fram och flyttar fram. Eh, hur som helst, Metro Prime Federation Force kommer att släppas eh, här i Europa den 2 september. Någonting du ser fram emot, Nico? Nej, för det här är inte ett Metroid Prime-spel vi ville ha säger jag, som, mm. och som vi var ute efter Nintendo. Det var ju det här, under E3 var ju det här spelet som fick nästan mest skit. Mm. För alla har alltid velat haft ett Metroid Prime tillbaka och så kommer de in med det här som är typ en multiplayer-aktigt spel på Metroid Prime. Och det är inte alls... Metroid Prime är liksom ett äventyrspel. Så jag vet inte riktigt vad de tänkte. Så vi får se. Det ska bli intressant att se om det här spelet ens säljer bra. Mm. När det väl kommer. För jag har, jag har inte hört några som alls är sugna på det. Så vi får se. Mm. Jag vill bara ha ett ordentligt Metroid Prime. Först, eller Metroid-spel överhuvudtaget. Mm. Metroid Prime älskar jag också. Men... Då ska det, ju vara, det ska fortfarande vara ett äventyrsspel. Det är det man måste ha. Precis, precis. Ja, så var det med det. Under förra sommaren avslöjades att Rockstar arbetar på ett nytt Mafia-spel. Mafia 3 utvecklas också av Hangar 13, men det är alltid Rockstar som ligger bakom Mafia. Men Hangar 13 är ju en, en sidostudio, vad heter, det? vad heter det? En samarbetsstudio heter det. Och spelet placerar oss i New Orleans Under året 1968 Nu har vi fått ett datum För spelet Och det kommer släppas den 7 oktober Och släpps då till PS4, Xbox One och datorer Jag har kollat på trailern Och det ser så sjukt coolt ut Ja, de har ju tagit En lite annorlunda approach mm. Nu med karaktärer och sånt Så det är intressant att se, mm. Få se Hur mycket, ja, hur de gör annorlunda Den här maffiga stilen Mm Just att, för du är ju liksom, vad är det? Du är väl en afrikansk man, eller vad heter det? En afroamerikansk, ja. Ja, ställer är mm. något sånt. Och sen yes. typ Polan är någon kines. <laughs> det, är, ja, det, det, är, det är väldigt mycket Men det är, det är typiskt så här i New Orleans, att liksom det är all, alla möjliga människor där som rör sig. Ja, ja, precis. Så du är ju inte bara att... en italienare som springer runt och är maffiga, liksom som Nej. klassiska har varit. Utan <laughs> nu är det lite annorlunda, så det ska bli se, kul att se hur de gör med det. Yes, mm. Precis. Bayonetta-studion Platinum Games-chef Tatsuya Minami har valt att lämna företaget. Detta rapporterar japanska sajten Game Business via Gematsu. Och Det är även spikat att Kenichi Sato tar över positionen. Varför Tatsuya Minami väljer att sluta framgår ej, men det ska ha skett ganska hastigt. Minami var en av de som grundade Platinum och har tidigare jobbat också på Capcom Japanerna slutar till högra och vänster Ja, man kan ju hoppas att det inte var allt för tråkigt som det har varit med många andra nu på senaste tiden mm -hmm. Så att det inte är allt för mycket Man har ju hört lite till och från hur tv-spelsindustrin Håller på att den sköts inte på rätt sätt. Och många tycker att den japanska grejen. Nej, den har ju alltid varit dålig. Det var ju liksom. Kojima, det var ju världens jävla av alder. Precis. Och visst, han var ett av de stora namnen, men det har ju pågått länge. Och tyvärr så är. ja, Vi vet ju som sagt inte vad som har hänt här, men man kan ju hoppas att det inte var allt för tråkiga nyheter bara. Nej, precis. Absolut. Vi avslutar med att meddela att Gearbox har haft planer på en ny del i Borderlands-sagan. Men det är först nu under den, den ja, PAX-mässan som var i helgen senast som utvecklarna har börjat lätta lite mer på, på, på mun Vad heter det? Vad heter det när man har för munnen? För... Äh. Munkavlen heter det. Jaha, så, så heter ja. det. Hej, ja. eh, Om vad vi kan vänta oss i en tredje huvuddel i serien. Det, det var nämligen under en panelstund med bland annat överhuvudet Randy Pitchford som en eventuell uppfärd i Borderlands 2 kom på tal vilket Pitchford bekräftade skulle bli en realitet eh, efter att studion lanserat Battleborn samt genomfört spelets DLC-planer. Pitchford sa it's no secret obviously there's going to be another Borderlands. We don't know uh, we don't even know if we're going to call it that. We could call it Borderlands 4 for all we know. Uh, Pitchford ville dock inte bekräfta att Borderlands-spelet de jobbar på skulle förädlas med en 3 som sluttitel utan öppnade snarare för att äventyret kunde komma komma heta något helt annat. Studien bekräftar dock att Battleborns art director Scott Kester kommer ha samma arbetstitel under, ar under utvecklingen av Borderlands 3. Eh, samtidigt som Michael Newman, rösten till bland annat Claptrap, som även jobbat med de första Borderlands-spelen, eh, samt senaste Tales from the Borderlands kommer att ansvara för spelet manus. Jag eh, älskar Michael Newman. Han är så cool. Så att det här är någonting som jag ser fram emot sin hotell, att Jag älskar i Borderlands. Ja, det var ju ingen eh, chock att de ska gå tillbaka till Borderlands direkt, men Nej. det är kul att de i alla fall kom ut och säger det. Precis, och vill jag väl få veta mer typ under E3. Och... Ja, om de har någonting att säga. De ja, har ju de fortfarande inte släppt sen, sitt, det senaste, vad heter det? Sorry. Battleborn eh, Battleborn heter det. Jag har kollat på, på underpack så har ju Twitch haft en Battleborn turnering så kan man väl säga Jaja. och spelet ser ju så brutalt coolt ut mm. så att jag har blivit bara mer och mer taggad på att köpa det <laughs> Härligt. Yes. Ja, Jag fastnade ju Overwatch som är direkta konkurrenter Det är konkurrenter. typ samma grej Precis. och de sätts ganska identiska. samtidigt också mm. så liksom vilken sida väljer man <laughs> Nej, Jag, jag vill ju ha båda men ja, jag älskar ju Gearbox Ja precis Nej, jag har ju aldrig spelat något av deras spel så för mig... Oh ja. mm. eh, nej, men kul att de kommer ut till och oss och sagt, Tales from the Borderlands är tydligen ett av de bästa tale Tales spelen också, så mm. kul att höra. Det kan ju bli riktigt bra story i framtiden, i trean, om de fortsätter så hypat som det har blivit just nu. Exakt, men då. Men det var nyheterna. Ja. Hoppar vi rakt in i ämnet då? Yes! monsters Mwahaha! <laughs> uh... <laughs> Där kom han in helt plötsligt. Första lilla frågan. Hur, vad räcker det för att vara ett monster då? Oh. Hur ser ni på det? Uh, alltså, jag, tar, liksom, jag ser som liksom, att ett monster är ju alltid från en T-Rex till liksom Cinemorphs. Mm. Ja, alltså jag tänker ju någonting som, alltså rakt av allt som inte är mänskligt. Gott eller ont spelar inte så stor roll skulle jag säga. Vill jag ju ändå lägga in under epitetet monster på något vis. Mm. Tänker liksom typ så här: Aliens är ju egentligen samma sak. Om man nu ska ta det, liksom monster som ett samlingsnamn på väldigt mycket. Det är i alla fall första tanken jag får. Ja, för jag tycker ju också det här För mig är det lite det här mera skräckhållet mm, Att jag vill mm. ha de klassiska monsterna Att det ska vara någonting mer Eller Någonting annorlunda med det mm, mm. Det är som så här, Giant spider och grejer Det tycker jag inte Eight jag räknar som, freaks. Det tycker jag inte liksom jag räknar som monster eller någonting Nej, det är det inte det, Jag säger ju bara det som dumheter, sluta upp med det <laughs> Och liksom, nu, nu känner vi igen det igen och, och typ Godzilla och sånt där Nej, du är en övervuxen dinosaurie det är, det, är en det är ett monster där. Ja, han är ju jag han en jag mutation ja, precis, han, han är en mutation Av, av radioaktiv Eller Radioaktiv hur? strålning ja, precis, Om man tar den liksom Om man tar storyn, men bara kollar på den bara, En dinosaurie, det säger inte Någonting till mig att det här är Ett monster Nej, nej, nej men typ... säg det nästa gång du står öga mot öga med med Nej, ska Nej, nej. han han, oh. han kommer stå han kommer stå han kommer stå tå mot öga. Ja. <laughs> tånagel. Yes. En tånagel. Oh, förlåt Niko det var ett alls meningen. <laughs> nej, det är Den har ändå ingen chans mot min Super Saiyan. vad vad har vad vad har Dragon Ball Z med med det här att göra enligt <laughs> Vart, vart kom den ifrån, Nico? Ja, förlåt, Ni trodde förlåt. inte jag skulle kunna spela en Godzilla. Ni vet inte vad jag förkrafter. Bad singer. Oh, uh, Kommer Sheld Sheldon Cooper med allttingen. Nico. <laughs> uh, nu tänkte jag var snabb att dra en annan replik, men det tog stopp där. Uh, <laughs> uh, I vilket fall som uh, helst, jag tycker uh, uh, nej, jag tycker inte en som Godzilla. Jag förstår inte skärmen med det uttaget. Och sen finns det ju de som är ännu värre Sharp, eh, Sharknado och sånt där med en Nej, det, det, ska, det ska vara originalhajen ja. Nej, jag tycker inte det är heller är ett monster Det är en Fast monster. Det är. Det är en monster nej, det är ett djur Det, får det ta är fortfarande en med. monster är... Nej, jag ser inte det Det är därför jag tycker sånt är jättedumt Och, och, och, och, och vet du vart grejer. hajen vet, vet du var hajen i, i, i, i, i, i Finding Nemo fick sitt namn ifrån? ja vi tog upp det i fem frågor förra Ja, året. just det. Bruce det, ifrån Pencil. Jazz. Ja. ja, han är ett monster, men monster mm. high. Och den har ju fick det efter en oh, vad sa vi då? Ja, just advokaten. det. Vad var det nu? Vad var det då? Jag är ju en advokat. Yes. Någonting i den stilen vad men ni alltså, kan ta vad som helst eller nej men alltså nej liksom inte monster, vad som helst eller? men liksom det, jag är mer inne på det där liksom klassiska just nu i alla fall, klassiska liksom filmmonster mm, mm. men alltså ska man ta liksom ett monster monster ja Kaijuzi från Pacific Rim det är monster Mm. Enligt mig, för det är liksom, det är övernaturliga varelser. Ja, ja. Alltså jag mm. förstår ju hur du tänker Nico också, att eh, djur inte är monster, men oftast så, precis som du sa, alltså det är ju något övernaturligt mer, inte övernaturligt kanske, men det är ju någonting ovanligt mer dem dessutom. Mm. Alltså det, det när du oftast börjar kalla dem monster. Typ så här, alltså, som du sa, en en jättespindel. Det är fortfarande en jättespindel. Och då mm. tänker jag tre, fyra meter hög. Då vill jag kalla det monster. Utan tvekan. Men, mm. jag, men jag förstår vad du menar. Alltså, förstår typ hajen, det kan jag väl förstå. Mm. För det visst, det är ett stort djur. Men skulle, mm. du, skulle du göra han ännu större så blir han ju ett monster. Alltså, alltså, men... alltså ska man gå efter definitionen av vad ett monster är så är ju typ så här ja men det är en missbildad eller skrämmande varelse typ. Ja, ja. Så då är det ju fortfarande Godzilla ett monster på så, på så vis. Ja liksom. precis och jag tycker ändå att där har du ändå gått förbi det normala. Du skulle mm, ju aldrig mm. kunna se någonting i närheten av Godzilla. Nej, det, alltså, Godzilla kan ju egentligen inte bära upp sin egen kroppsvikt. Nej. Det blir, det, om, det om man ska vara rent teknisk liksom. Så att det Ja, jag, jag, jag måste nog säga att mitt, mitt spektrum är nog bredare än vad ditt är, Nico. Absolut. Men alltså, jag, jag drar ju inte med allting. Det skulle nej. jag inte säga. Nej, nej nej, nej alltså, det som jag märker på en gång när vi pratar det är att mm. jag delar ju upp allt mycket mera. Mm. Mm. Jag har ju liksom, det här är dinosaurier. Det här är aliens. Det här är dididu. Jag lägger inte allt under monster. Nej, som du precis, sa, alien, ja. att du ser det som ett monster. Ja. Det gör inte jag utan jag ser det som en alien. Mm, mm, eh, ja. Men det är samma sak med Pacific Rim där. Jag ser det också som aliens men de är ju bara från ett annat eh, oh, hjälp mig, wormhole, vad heter det? Eh, eh, dimension. Mask, äh, jamen, dimension, precis. Ja, precis. Så de är inte egentligen aliens men jag drar dem ändå åt det hållet och sätter mm, dem inom mm. den boxen då. Mm. ja. Så monster för mig, det är ju liksom varulvar. Det är liksom de klassiska åt det hållet. Alltså typ Wolfman och sånt. Ja, precis. Mm. Dracula, och, han, skulle du säga att han är ett monster? Nej, det skulle jag inte. Han är någonting annat, men det är Frankensteins monster heter han. Ja, det kan ja, jag jo, jo. lite köpa. Han, han är ju han är liksom en, en, en, ett freak, mm. Liksom. Mm -hmm. Precis, men sen är det mycket som Dungeons and Dragons och sånt. Mm. Där drar jag in mycket under monster också mm. Men där är ju också Där finns det ju också så här dinosaurier och grejer Men där är också väldigt Jag mm. delar upp allting mycket mer Inte för att det ska vara förståeligt för andra Utan det är bara så här ser jag det, ja, ja. det jag, tänker så, nog, jag tänker nog mera bara det att Jag är nog bara ett steg bakom dig För att jag har de här indelningarna också Men jag har dem under kategorin monster Mm. Alltså jag, jag kastar i allting i monstergruppen, eller monsterlådan typ. Och så i den så har man flera mindre lådor där det är såhär, ja men, aliens, äh, mutationer, äh, jättedjur. Äh, ja, nej men förstår jag menar så sätt. Jag, jag förstår absolut dina uppdelningar, men jag vill nog ändå hålla på att jag anser att alla är monsters på något vis. Jag, jag förstår exakt det. hur du menar, och, mm. men det som är grejen med mig det är att monster är ju egentligen... Den minsta boxen jag har. Mm, mm. För jag kollar ju heller efter vad det är byggt liksom ifrån. Mm. För de flesta monster är ju alltid byggt på någonting. Ja. Som, ja, som jag sa där liksom Godzilla. Ja, men mm, där mm. sätter jag ju mera i liksom dinosaurier. Ja. Sen självklart den har det, det, det, det som gör den till ett monster. Men den handlar ändå i min box om dinosaurier. Liksom sci-fi dinosaurier mm. eller vad man ska säga. Ja, ja. Så för mig är den här monsterboxen den är väldigt, väldigt liten. Mm, mm. Men du, du är mer alltså inne på just den där aliens liksom övernaturliga ting på det viset. Ja, precis. U jag, utomjordiska ting. Ja, alltså jag delar ju upp allting väldigt hårt. Mm. Det här är liksom, jag har utomjordningar så har jag allting annat också, liksom olika. Så det är därför när någon bara, ska vi kolla monsterfilm? Mm. Nej, jag känner inte för att kolla på varulvar. Nej, men jag ville kolla på ja, men Va? Det är ju bara en B-djurfilm liksom. Så jag har ju liksom jag har aldrig riktigt sett skärmen med monster i så. Men det är ju för att jag sätter in det i så små grupperingar hela tiden att jag kollar hellre en alienfilm. Ja men det är ju monster som du sa att du tycker ja. aliens är monster. Och det gör inte jag så jag kan liksom kategorera helt annorlunda. Mm, men sen, som ett spel som jag, vi spelar ganska mycket, King of Talk, ett brädspel. Ja. Det handlar just om att man är monster, men det är likadant där. Då har vi eh, en typ robot-Godzilla. En eh, som påminner mer om Godzilla. En alien. Ja. En stor panda. Och <laughs> lite jobba, men var är monsterna då? Det är ju bara alien, så det är aliens, och det är ditt datan. Så jag ser inte någon monster någonstans i det där. Nej, nej. Så jag drar det ju väldigt svårt på så vis. Mm. Alltså, vad, alltså, ta en film eller vad som helst eller tv-spel, whatever. Vad skulle du säga är ett monster? Om du fick välja en sak. liksom. Så att, det här är verkligen ett monster. Den här rasen är ett monster. Alltså, det är ju, just, det är ju mer out fantasy. Tänk rollspel. Där de är liksom vad ska man säga, monster ja men det är liksom en stor typ hårig kossa med fem huvuden och dittan och dattan liksom. där det, det inte finns bara ja det här är liksom baserat på ett djur men det är inte bara en stor och kan spruta eld eller någonting utan det är verkligen all over the place, då blir det mm. liksom mer eller där de har på en helt egen typ, det här är ett gyttjemonster och ja, den är typ bara gyttja med jättestor och liksom ha typ ett klor eller vad som helst. Liksom mm, sån här, mm. det finns ingenting riktigt egentligen att ta det på. Ja, som kusande kanske jag med kan ta att ja, men det här är en kossa, men jag ser ju liksom, hallå den är Det är djur, är... Niko. Ja, men det är lite skillnad på det. Ja, ja, ja, jag, förstår ja jag förstår vad du menar. Liksom, om man absolut, absolut. En ja, fråga så. då mm. till dig, Nico. Mm. Nej, vi ändå, för jag känner ändå att det är roligaste att fråga dig just nu faktiskt. Eh, eh, gremlins då? Alltså det är ju det är ju monster för det finns ju ingenting direkt. Och det är Mogwai's ser ja. ju också typ som ett djur. Ja. Medan mm. Gremlins är ju monster. Ja, ja. De är typ mer så demonaktiga Ja, precis. För de liksom man vet var de kommer ifrån men de är ju liksom ja, freakish nature liksom. Ja, ja, precis, precis. Men, med, men sen Mogwais liksom Gizmo det är ju liksom jag ser honom som ett djur mm. mer än jag gör någonting annat liksom. Mm. Skulle du säga att Cinemorphs är ett monster? Nej jag skulle dra det åt alien hållet. Mm. Just ja, för det är liksom mycket hur, hur den ser ut men även lite bakgrund att jag tycker den dras åt det hållet istället. Mm. Men ni då? <laughs> Sluta prata om mig. <laughs> Nej, alltså, Vad tycker ni om monster? Gillar ni att kolla på sånt? eller är det liksom? Ja, jag, har alltid, jag har alltid varit fascinerad av det. Mm. Liksom människans fantasi för att skapa monster är riktigt fascinerande. Mm. Just att visst liksom, det, det är monster, djur, allt därifrån, som sagt, hajen. Mm. Men sen är det liksom, jag skulle också dra egentligen som ett klassiskt monster i och med att det finns egentligen ingenting som, som säger att det inte är ett monster. Men Dracula säger att jag är ett monster, mm. Mm. Mm. för han, han är onaturlig på, på så många vis, liksom, eh, liksom dricker blod. <laughs> alltså. Uh, men även skulle jag säga: att liksom, är det är monster. Jautja uh, är ett monster. Alltså Jautja är The Predators. Mm. Det visste ni inte? Nej, det är lite överkurs. Mm, <laughs> uh, jag, jag ser dem som monster, i med att som du sa, Nico, liksom Det finns ingenting som liknar dem Nej. på något Nej. vis. Så därmed blir de monster. För liksom, det är som är en, en skrämmande varelse liksom, på det viset. Oh, ja, precis. Men ja, det, det, det, jag skulle ju mer ta, ta det som här med Cinemorphs ja, Åt det hållet, Kaijus. The Clover i, i Cloverfield, stora monstret där. Mm. Ja, visst, det är en alien, men det, det är ett jävla monster. <laughs> För den släpper små monster ur sig också samtidigt. Så att, jag vet inte, jag, jag drar det dit i alla fall. Men vad är det som blockerar med just monster? Är det just hur de ser ut? Eller är det mer det här eh, fobin man har? För monster utgår ju alltid från någon sorts fobi. Mm. Man tar jättespindlar ja men spindlar, ja men tänk om de var jättestora. Eller <laughs> mm. liksom aliens, ja men det är någonting som kryper upp i vent vent ventilerna liksom. Och du, när du inte är förberedd ja, så har du, du vet något. inte var den är någonstans. Liksom, Nej, och jag är plötsligt bara, bara mm. har, får känslan av någonting. Yes. Mm -hmm. Så vad är det som lockar mig just monster för er då? Färna kan ta den Alltså det är ju jättesvårt <laughs> men jag skulle vilja säga spontant. Det är ju liksom bara det här någonting häftigt som du inte har Alltså som du du vet, du vet ju ingenting om det. Mm. Även om du är rädd eller har en fo fobi för det så vet du ju ingenting om det. Mm. Så det är liksom... Jag tror att det, är, det som Det som gör det spännande är ju just det här att man vill veta. Även om det är läskigt och så, så vill man ju ändå, man vill få reda på vad det är för någonting. Var det kommer ifrån. Vad liksom, vad den gör. Är den verkligen ond på riktigt? Eller så alltså, vill den bara döda? Eller sådana saker. Jag tror att det är... är... Är varelsen missförstått liksom? Ja, ja men precis, precis. Och det, för jag tror ändå att det, nu när man sitter och tänker på det så är det ändå, det är ju det man undrar. Mm. Och det är ändå det som får den att alltid gå ner i den där mörka källan. Eller trots att man vet att man inte ska, typ. Mm, mm. Om alla förstod min ja, Absolut. jämförelse ja, ja. där. Det blir ju liksom så att man, även om det är läskigt så, man kommer ju man kommer alltid vilja veta mer om det. Så jag tror att det är därför just det här okunskapen om det man, eller alltså det man inte vet Ny, om det Nyfikenheten om. över ja. liksom det precis. som är okänt. Ja, precis. Ja, precis, precis. Så jag tror, jag, tror, jag tror att det är just det som gör det. Jag kan, bara, jag kan hålla med, absolut. För mig är det när det gäller monster. Det är nog, jag är mer utseende. Mm. Det du, måste ju du ska vara liksom något, liksom, estetiska liksom. estetiskt. Jag måste ju verkligen mm. ha något råhäftigt jag aldrig har sett tidigare för att det ska få mig att stanna. Mm. Ja, mm. ja. För det, är, ja, nu kommer jag in på det igen. Men jättespindlar. Jag vet hur de ser ut. Det intresserar ja, mig inte, liksom. Jag vet vad de gör. Medan, men sen ser jag någonting annat, liksom. Eller ännu bättre, man ser inte. Man vet att det är någonting, men man får mm. aldrig riktigt se det förutom... Och som i, som det i The Mist. Ja, precis. Man vet inte riktigt var det är och dittan och datan. Sen, då är det ju väldigt viktigt att det görs på rätt sätt. För att när man väl får se monstret så måste det ju verkligen... Åh, oh, vad häftigt, så det inte bara blir... Mm. Äh, Okej, okay. Ja. det var så, ja. Mm. Ja, jo, det... Ja, sant. Det, men, det, men det känns ändå som att det... Det är ju lite också, du har, du har ju ändå bitar av nyfikenheten där också. Just det här att du, det gör ju ingenting om du inte får reda på det. Nej, Utom du, du ska ju hela bäst, egentligen absolut bäst är ju om man inte får reda på någon, allting, hur som. Även om de mm. tänker visa den sen så får du inte se allt eller sådär. Då kommer du ju garanterat att fastna, mm. eller? Alltså för mig är det väldigt viktigt att få se den någon ja. gång ja. på något sätt. Uh, men uh, Det är som sagt Det måste göras på väldigt rätt sätt mm, mm, Men mm. egentligen monsterfilmer Där, nu säger jag lite mot mig själv också Jag tycker <laughs> det är ganska viktigt att verkligen få se det ja. mm. En riktig monsterfilm Då ska du ju, då ska man ju få följa hela alltihop Ja uh, om, Även om jag inte ser det riktigt som en monster Godzilla Då ska man ju få se Godzilla All den här förstörelsen och allt mm. den gör mm, mm. Medans Mystik och sånt, det tycker jag men sån Typ spöken ja. Där är att, jag, jag vill inte Typ se spöken, jag vill bara se vad de gör Jag vill inte se dem För så fort mm. jag får se spöken, då blir det Ja, där gjorde ni den jag tack Ja medan monster Det ska vara den där mystiken liksom Ja, precis, ja, ja, precis, precis. Mm. Men medan monster, då vill jag ju verkligen få se något Jättehäftigt Mm. Men är det sen att det kommer en bajsmacka Ja men då är det, liksom, är det löst ja, Då har ju förstört hela filmen för mig För den ser ju skit ut wow. Ja jo, jo Ja ja, ja. Mm. Sant mm. Men alltså ja samtidigt så Jag kan ju hålla med Alltså jag Jag hade en liten tanke där om att just det där. Jag vill fortfarande kalla en jättespindel För monster men Det är ju inte ett intressant monster Nej, mm. precis, precis. Om jag säger så, alltså jag, jag är med, med dig, Nico, på det viset. Jag, jag kategoriserar den som ett monster, men det är ju inte ett mm. intressant monster. Mm. Det är inte ett monster jag vill se, eller ett monster jag vill alltså, spela. eller ett, alltså, Ni förstår vad jag menar, det, det är ingenting ja. jag vill ha att göra med. Men jag kategoriserar den fortfarande som ett monster. Mm. Mm. Men skulle, uh, sk skulle ni säga att Mrs. Stay är ett monster? Who? Ja, ah, eller hur? Ifrån, mm. i, ifrån Ghostbusters. Michelin-gubben. Ja, Michelin-gubben. What? <laughs> vad, hette, vad hette saken? Mr. Som... Stay Puft heter han. Stay... Stay Puft. Ah, där, mm. Mr. Stay Puft. Ja, där, titta. Puft. Mr. Stay Puft. Alltså, jag förstår ju var du går på lite. Men ah, ja. liksom, Absolut. Det är ju typ parodi på heter det Godzilla blandat med Exakt. allt möjligt. Exakt. Det är en skön karaktär, men mm. nej, jag kan väl inte riktigt se det så. Ja, att jag. Men att se de här bilderna, jag har inte sett det här på riktigt. Så att, men om att det se är större va? Har du ja, inte sett Ghostbusters? Eller hur? Nej, det, det, det är större, större vad? Uh, så, ja, jag, men jag skulle nog Dock säga att jag skulle nog den där, den där skulle man ju mest reagera på Om det inte var en robot först tror jag Så jag skulle alltså Det är inte en robot Nej det är inte en robot, det ser jag också Men mm. om jag skulle träffa på den mm -hmm. Så skulle man ju Första reaktionen skulle ju vara det ja, precis. Ja, Jag gör, vet inte, jag, jag skulle kategorisera den som Ett monster direkt men Visst Går den in där under, det gör den mm. Till slut i alla fall mm. För jag tänker, första tanken måste ju ändå vara om man stöter på den här ute på gatan eller något sånt där. Måste ju ändå vara så här: Vem fan lyckades bygga denna sak? Mm -hmm. Eller vem lyckades ens vandra den här nerför gatan? Men en monsterberättelse. Mm -hmm. Hur ska den göras för att, det ska liksom, för att ni verkligen ska bli intresserade? Är det det här mera dramat att den är missförstådd? Eller vill ni ha det här råkaos typ, där det bara är att förstöra sig och hur man får stopp på <laughs> den istället? Vad är det ni föredrar när det gäller monsterberättelser? Oj. Det var en bra fråga. Jävligt bra fråga faktiskt. Um... Nej men jag, jag skulle nog säga att, att, att uh... det ska nog vara Total Mayhem. Liksom. Mm. Faktiskt. Alltså, då, då är det liksom en riktig monsterfilm. Sen finns det ju... Alltså, andra sorts, sorts humanoida monster i andra filmer som är mera som i Pans labyrint till exempel finns det ju sjukt många konstiga varelser mm, mm. som är mer så här, bara otroligt fascinerande i både design och liksom de är mer mänskliga fast fortfarande freaks, monster mm. på det viset liksom. mm, mm. så vet ni lite grann båda kanske mm Alltså jag gillar ju den här Toto, liksom, som du sa, Mayhem när man förstör mm. sig och allt. Mm. Ty, ty, typ det stuket ja, att precis. bara ja. rö, röja ner byggnad efter byggnad. Liksom. Ja, och se någon försöka stoppas om Pacific mm. Rim. Jag älskar Pacific Rim. Även om den kanske inte är jättebra gjord och skådespelar <laughs> lite lite sådär. Men mm. jag tycker den är stört skön och jag blev jätteläsen när vi kanske inte fick en två en på ett tag. Det snackas ju om att det fortfarande är en någonstans i bakgrunden. Mm. Men eh, jag tycker det är skitbra grejen jag har är att jag vill ha en, två monster bara mm. Mm. som ser lite annorlunda ut och jag vill inte ha så här. Eh, high film piraja film, mm. där det är miljontals pirajer som bara precis. kommer och sånt där, utan fokusera på två, tre stycken skithäftiga istället. Som just Pacific Rim gjorde med det här Även om jag ser dem som Alien Så att de ser olika ut, de har olika förmågor Och sånt, och hur ska vi få stopp på det här mm, mm, Och när, man, mm. när de Liksom besegrar en, blir glada Ja men helt plötsligt kommer det två till bara, Shit, hur ska vi fixa det här nu då Mm, mm. mm. Men ändå Då är det en ganska relevant fråga Tycker ni Alltså, ni säger att ni vill ha Mayhem Liksom Mm. Ska då monster i sig, ha, alltså, ska det gå att resonera med dem? Nej. Alltså, tänker mera då så här, för då faller... Nej, i... för då, alltså, då blir det ju inte den där monstergrejen. Alltså, den blir de där stora monstren. Nej, nej, alltså, hur ska du kunna resonera med en sån? Precis, ja, absolut. Jag förstår. Jag, jag tänker bara, frågan var det intressant. För jag kom på att jag mm. kommer ju säga emot mig själv lite grann. Mm. Då, för att då, då, passar, då finns det ändå en del... Aliens och sådana saker som inte passar in i mitt fall, så att säga. Mm. När jag vill definiera monster på det viset. Mm. Så att det, det, det är jätte, jättespännande så. Men jag är lite åt det hållet att monster har inget sånt där, allt är ju bortkopplat. Mm. De, allt de, liksom ser inga, det. Så, de har ju ingen empati liksom. Nej, allt de ser är ju bara död och, liksom, mm. och mm. Ja, Det är de där liksom ba, som basala... Liksom instinkterna bara, djuriska mm. instinkterna att mm. liksom, leta efter mat och sådär. Precis, för det är därför jag inte ser typ eh, drakula jag ser inte honom som ett monster, för han, han är ju människa typ, mm. att han liksom mm. pratar. Eh, Frankensteins monster när han är lugn och sansad är inte ett monster. Det är ju först när mm. han går och bärkärk, som bara Mm. Nu kommer monstret fram mm. Ja, visst, visst. Och såna där grejer Varulv är ju bara ett monster När han är varulv mm. När han liksom tar, död på allt Det är först då monsteret kommer fram mm. äh, Tycker jag Så jag ser ju sådana här Kan man resonera med det? Ja men då är det inte ett monster för mig Nej, Jag måste mm. nog faktiskt fan Börja ändra mig lite tror jag <laughs> alltså. Fan fan vad jobbigt För jag vill, hålla med. jag vill hålla med er absolut. Just det här att ett monster är ju faktiskt någonting som inte riktigt det går ju inte att kontrollera mm. på något vis. Eh, då, när jag ändå har ordet zombies räknas de som monster? För att det, det är ju ändå precis vad vi precis har suttit och resonera om nu. Mm. Men de, de är fortfarande liksom för mänskliga kanske. Ja, ja. ja jag vill, ba, jag vill bara sätta då, så de många blir käppar snarare, i hjulet som möjligt. Mm. De blir ju typ snarare monströsa mer än ett monster. Ja, mm. alltså de, de beter sig mer monströst mm, ja. än att de är ett monster i sig, liksom ja. Alltså de är ju snorta på gränsen så det finns inte Ja, ja, ja precis mm. ja. <laughs> Verkligen så det är liksom, ja, Jag förstår, men ja, jag skulle typ kunna se det som zombies, men jag vill ju att mina monster ska vara det här ännu mer det ska vara liksom stort och det ska vara bulkigt och det ska vara ditten och datan. Ja, ja. Men ändå så får du säga Vad skulle Anna sätta dig Ja men det är ju skräckfilm Ja men vad är det för något Ja precis Ja, <laughs> ja De är inte Zombies är inte monster Nej det är Nej. det inte Alltså jag skulle Ja Det är sjukdom typ Men Ja Ja mm. precis Det är svårt mm. ja, de, de, ja, de är ju mer påverkade av ett virus Än, än att de är ett monster liksom. Ja precis ja, ja En till då när jag, ändå, när jag ändå har Eller håller på Chucky Nej, herregud, det är en docka. Ja, jo, jag vet, jag vet, men ändå... Det, han, han, ändå han är ju ett monster i och med att han är en massmördare. Ja, precis. Att han, att han besitter liksom en massmördares själ. Ja. Så blir han ju ett monster på det viset, men han är inget monster-monster. Nej, nej. Han är ju en leksak som har... Precis. Som, som är ja. process, liksom. Nej, jag kan ja, inte exakt. se det. Precis, ja, nej, det, det, det, det är var... mer än liksom en haunting. Ja. Han ser en serie mördare i sig, liksom. mm, mm. mm. Ja, jag mest King Kong mest på O. Det här är ju samma sak. Är, ju Ä, är, är det ett djur på så vis? För mig är det det. Jag förstår mm. att alla alltså att ingen, alltså, jag förstår vad du menar med liksom mm. det här stora och gigantiska men det är fortfarande för mig är det ett djur. Gör han är mm. en banan och han ner sig typ? Ja, typ. Ja, jo i och för sig. Ge en en tjej i, så när han ner sig. <laughs> det <som laughs> finns tillräckligt med blondiner här i världen. Det var bara gena mm. så alltså, blir han klar. Mm. Mm. Oj. Eh, oj. Har, har, har båda ni sett nya Godzilla? Mm. Nya Nej, Stark, den Godzilla. finns på Netflix men jag har inte sett den. Nej. Jag, jag har inte heller Ja, den. Jag, jag, jag vill att du ska se den i, bara för att kolla in liksom, Godzillas motståndare så att säga. Ja, okay. då, jag, jag, vill, jag vill att du ska bedöma det till nästa podd. Ja, jag kan fixa det. Hmm. Ja, jag bara, du, du behöver absolut inte tycka om chokis. filmen för jag tyckte inte om filmen. Jag tyckte bara om scenerna när liksom, det var big fucking battles. Liksom. Visste inte ens att du... Du menar den som är från 2014? Ja, ja Jag visste visst inte ens att det fanns en Det, som det de heter, är Mothra, för fan. Det är klassiska Mothra. Fast i en ny design. Är inte det typ. Nej, nej, nej. nej. Är det inte i den filmen? Nepp. Kanske inte är. Jag bara att jag känner att det har varit den i den filmen. Det kanske inte är. Ah, men Jag får kolla mm. på det till nästa vecka så återkommer jag. Det är en ny nydesignad Mothra. Ah, okay. cool. Spännande. Yes. Så äh, att, men, till, till nästa podd vill jag att jag ska kolla upp det. Absolut. Mm. Uh, nu har vi ju diskuterat filmer lite. Spel då. Mm. Hur är det i spel? Har ni spelat mycket monsterspel för det första? Uh, jag skulle Oj. nog säga typ att... Oh, vad fan heter den? Dead Space. Okej. Okay. Varelserna där, de är ju monster. Okej. Okay. Även om de, liksom, de är väldigt zombieistiska mm. så är det ändå monster. För liksom... Det är väldigt mycket tentakler och många små ben och grejer och fan monster. <laughs> så att just, just, just Dead Space-spelen där, där skulle jag säga att det är, det är monster okay. det är liksom klassiska monster på det viset att liksom det, det finns ingenting som är närheten av dem på så vis det mm. finns ingenting som liknar dem Alltså för mig är det ju en blandning mellan aliens och zombies mm. så jag Men som ändå blir att... väl monster Ja, alltså, det, är, det, är, det är en jävligt svår Att defini definiera ett monster Det, det, ja, det har vi ju kommit fram till Absolut. Ja, Jag sätter ju dem Inom zombiegruppen mm, mm, mm. Men jag förstår Jag ser exakt vad du menar med att mm. Monster, för det är egentligen Ingenting mänskligt med dem. Det är ju bara att de är utifrån Människor liksom. Och det gör mm. de för mig mer åt zombies Men Ah, ja, jag det finns ingenting menar. mänskligt mer om kvar direkt. Nej, mm. ingenting inte. alls. Vad, vad måste... skulle du säga, Nico? I någon spel? Alltså, det är ju mycket rollspel. Fantasy-spel mm. och sånt. När det kommer liksom drakar och sånt är ju typ monster, men... Det ödlor med vingar. Precis, det är ju uppdelas väldigt mycket. Det är ju typ dinosaurier också. Så det är jättesvårt att okay, man okay, delar dinosaurier upp. Dinosaurier med vingar. Ja, mm. absolut. Det, det beror ju helt på hur man delar upp mm. det. Så har de vi ju Pokémon. Det är ju också... What? Det, är alltså, det finns ingenting som liknar dem heller. Nej, på det är så så vis. Men, men de, alla är de är väldigt baserade, unika i sitt utseende. Liksom. Ja. Men alla är ju på något sätt baserade på olika djur för det mesta. Mm. Eller ja. sådana där things. Liksom, så ja, Definierar det som monster. De är ju liksom pocket monsters. Eller är det mera djur? Och skulle jag leva in mig i liksom världen som Pokémon, då ser jag ju Pokémon som djur, inte monster. Mm, nej, det kan mm. hålla med. jag kan hålla med. Så det är så jättesvårt. Och sen, sen finns det ju de här. Digitala monster. Vad ja. heter ja, de då? Ja, precis Digimon, du är min kämpa Fast de är väl ändå mera monster än Pokemon. Ja, De är typ mer robotmonster ja, De är ju typ ja. robotdinosaurier och allt möjligt Det ja. konstigt. Japaner, vet jag. Ja, Nej, fortsätt vad du ska säga, sorry Nej, men alltså jag kan inte komma på något såhär riktigt monster. monster Det finns ju de här Nu kommer inte ihåg vad de heter, men när man går och smärsar sönder byggnader och sånt, som just Godzilla och de här Mm. Äh, gamla arcade-spelen och sånt mm. Det är väl det närmaste Monster man kommer mm. Olika där, men det är så här Något jätteroligt Monsterspel kan jag inte säga heller säga att jag kommer på Utan det är väl i sådana fall om jag har mött något I något fantasy-spel som, oh, kolla ett monster mm. Men annars Nej, jag kan inte komma på något så här, På raka arm som är just Monsterspel F som jag har suttit och spelat. Får jag hjälpa till eller inte hjälpa till? Men får jag... Nej, men kör, kör jag, vill, kör. jag vill ställa en fråga om ett monster eller definitionen på en sak. Så kanske okay. du kommer på något. För att jag har inte spelat spelet, dock kommer jag jag att den finns i filmen. Okay. Eh, mm. Resident Evil. Inte det... Inte människorna. Utom. Du menar den där med hjärnorna som, som syns så. Och... Nej, jag tänker mer typ som <fuss> vad är det? Det är första filmen va när de påstår att de bara har gett viruset till en köttbit, eller vad fan är det? Den... Ah, tigen ja, ja, ja. eller vad fan? Mm. Eller inte tigen, mm. men den ser ju ut som någon jävla nojella... hundjävel, typ. Ja, exakt. Mm, men den steg... utgår ju faktiskt inte mm. från ett djur, enligt mm. deras story, så att säga. Mm. Vad och Min fråga var egentligen, finns den med i ett spel den på det viset? Den är första spelet också. Den mm, är den. Ja. ja. Mm -hmm. För den ville jag ändå räkna som ett monster. Den är väl det som är mest likt ett monster. Därifrån. Ja. De har ju många monster-creatures. Mm, mm. Men alla är ju baserade från någonting, antingen från ett djur. Mm. Eller från en människa. Eller från en växt. Ja, ja. Mm. Liksom, Bossarna det alltid utgår från något monster. De får viruset, de får liksom stora armar, öga på som sitter liksom på axeln mm, typ och massa mm, så här. Mm. Vi har de här jättestora spindlar, ormar, apor springer runt. Vi har mm. de klassiska zombiserna. Sen har vi ju de här, precis som du sa, Nu kommer jag inte ihåg vad de heter bara för det. Nej, inte jag heller faktiskt. Och sen är det ju den här från Resident Evil 3 Nemesis. Han är också lite så här, typ frankensteins -aktigt det är den här jättestora jäsen han är ju med i andra filmen i Resident Evil ah, mm. jättejäsen ah. han är också han är ju typ av Frankstans monster som de har mm, mm. fixat och donat lite typ ja, mm. ja. men det är ju som du säger de där <gör> det är ju typ en förlängning på en hund fast med stor hjärna typ ja typ. för jag gillar ändå för att jag gillar ändå den tanken för att de påstår ju ändå att den tar den formen för att det är den mest effektiva för deras mm -hmm. överlevnad. Ja, men de är ju typ Predator. De har ju liksom, ja, fast ja. med jättestor tunga och grejer. Och... Ja ja mm -hmm. Mm -hmm. Men för det är ändå. Det är fan det närmaste jag kommer till våran definition av monster på något vis. I den scenen så skulle jag hålla med dig faktiskt det. Ja. Är. Absolut. Jag skulle också säga spelmonster. Amnesia. Har ni spelat det? Nej, Nej. bara sett lite om det. The Gatherer. När han med hängande unders undersäken. Ja. Uh -huh. Det skulle jag nog klassa som ett monster i och med att det liksom mm. det finns ingenting som riktigt liknar honom. Mm. <laughs> Nej. Och du... Alltså uh -huh. liksom... det är ju... Pff, ja. oh. Alltså jag har han, inte spelat spelet. Alltså, den... Jag har fått känslan att är inte det är ett spöke, men det kanske inte är det. Nej, det är inte alltså, det. Nej, det är ju jag är fått informationen för det då. Jag menar, det, det är en väldigt mänsklig varelse fast det finns ingenting mänskligt med den. Nej. Nej det, är det, det, det är typ som ett Frankensteins monster fast helt och hållet utan sympati eller empati. Ja, precis. Ja. Det, han, han ska bara döda dig. That's ja, it. precis. Så, ja, att jag så jag skulle ju klassa honom som ett monster faktiskt. Mm. Mm. Mm. Lyckers ja, heter om de, från Resonativen. Ja, Evil. just det. Ah, mm. Tack. <laughs> precis. Eh, Chris Walker... I Outlast. The big dude. What? Skulle du klassa honom som ett monster? Oj, vad svårt. Nej. <laughs> fan, det är fan läskig. Han är, är jävligt läskig. Fan, äh, du har ju spelat Outlast. Han som jagar dig i spelet, du vet. Oh, han, ja, han. Och stora dra jäveln. åt helvete, ja. Just mm. det. Oj. Alltså, det är samma sak. Jag har ju problem med att han är så mänsklig. Mm. Men ändå liksom Det, det är, är ju någonting han, som han, har han gått är, fel liksom, han är, som Man vet ju det, det, det har gått någonting stort fel hos honom Han är, han är ju en, en psykopat mm, Absolut en, en självskadande Psykopat mm. Ja fast det där skulle jag nog fan ändå Det där är ju också Väldigt väldigt nära ändå för att få vara monster Tycker jag I alla fall enligt mig ändå Ja precis men, jag delar ju upp alldeles för mycket För att kunna sätta det som ett monster Men ja. jag ser ju det monströsa I honom ja. ju, liksom, Jag har ju mött honom i spelet och det är inte mm. kul Nej <laughs> mm. uh, Headcrabs Half-Life Är det ett monster Eller Alltså jag ser dem de som, som aliens Slash zombies mm. Liksom. Mm. Jag går ju åt det hållet istället mm. Nej alltså jag bara ställer frågan liksom. Ja jag, jag förstår vad jag Ja, jag går mm. I och med att vi, vi ändå var inne på det som har ja, ja, monster och sådär. Jag har så svårt att komma på en monster. Liksom. Man, jag sätter sett som sagt alltid. Utan det är just det enda jag kommer från när jag sitter och tänker, det är just fantasy. Mm. De men det, mm. det är ju monster som påminner mer om. Alltså det är mycket Dungeons and Dragons och sånt. Mm. Men det är också svårt. Det är ju liksom alltid baserat nästan på djur, men man. Gör om dem på något sätt och det är, mm. ja, Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara Men Det är mycket är... bakgrundshistoria ja. För det skulle lika ja. gärna kunna vara typ demoner Och då sätter jag dem i ett annat fuck helt plötsligt mm. uh, Är Pyramidhead ett monster Eller är han bara en Rugget obehaglig människa det, Jag ser det mest som en psykopat Med stor pyramid på skallen Men <laughs> Ja He is fucking terrifying Yes, yes. <laughs> jag har mött honom en gång i, i spelet, fy fan. Gör jag inte om. Alltså jag har aldrig spelat, det är Silent Hill, visst är det Yes. Jag har aldrig spelat dem. spel, jag har bara sett just den där på såhär eh, Twitch eller vad det var, Det var, eller Youtube, eller om det var typ PewDiePie eller någon spelade. Det, jag har sett det, men jag har aldrig spelat det själv, så jag har aldrig mm. fått den känslan att verkligen möta honom. Mm. Alltså, jag, jag så sagt jag mötte honom en gång och jag kastade kontrollen och slutade spela <laughs> kan jag säga det är no. fan vad blev. Eh, alltså det blev slenderman är det ett monster jag eller är det jag bara en spöke en... säger jag det som ja ah, det, no, okay. det håller jag mm. med om Mm. bara Alltså, nu bara måste jag ta upp det också. När man tar monster. Uh -huh. Dark Souls. Uh -huh. Bossarna. Många av dem i alla fall. Jag är jag det möter jag möter monster? Några. Mm. Men det är som en sak. Det finns ju de som börjar som vanliga människor typ. Mm. Och sen får de, det ser ut nästan som att de får det här liksom Resident Evil-virus och det kommer ut en gigantisk arm och grejer, stort <laughs> mm. öga och då blir de ju lite mer åt det här att de är monsterkaraktärer. Mm. Och vissa monster är ju det är monster, men sen har du också de här gigantiska mm. skeletonsnubbarna mm. och det är ju liksom det är skeletons, det är liksom fans ja, det. Dem idéer. Mer demoner. Precis. Annat, liksom. Men absolut, de har mycket monster där absolut det har de med man som gigantisk ishundar och grejer och det ser liksom jag ser det som monster för att direkt när man ser det, den rör sig som en hund men det ser inte ut direkt som en hund mm. och då får jag liksom ja det är ju monstervibbar så det skriker om det absolut mm. Mm. Mm. jag kollar på en bild här jag kommer ju på dagssols det är ett monster med fyra ben alltså det ja tänker en som den, är, den är, har lizard scales typ. Mm. Den har fyra armar, fyra vingar, fyra ben och svans. What? Eh, och den har inga ögon och hela ryggen är en enda stor mun. Ah. Uh. Det är ju monster. Oh, det är ett monster. Ja. Yeah. Yes. yes. Eh, jag måste bara ta en sista i och med att Nico är en, en, en plattformsnörd. Eh, vad heter det? Nej, vad heter det? Jo. Uh, Plattformspel uh, Mother Brain från Super Metroid Det är för mig Alien Är det en Alien? För mig är det det mm. Men som sagt Mother Brain ja, Ordet synd om säger sig själv liksom Vad det är för något mm. Så jag ser ju det monströsa i monster, det Men för mig är det en Alien Okej, det bara jag bara slänger ut frågor till höger och vänster här, vet du? Ja, men det... Ja. <röks> det är. Bara för att få liksom, definitionen ja. av ja, ja, monster så att vi liksom sätter det ja, på en så. gång för alla, liksom. Men jag tror folk ungefär vet vad vi mm. sitter i alla fall, men jag tänkte ja. nämna... Eh, jag har ju tagit upp Rad spel eh, King of Tokyo, men vi får mm. ju alla spela bossmonster också. Yes! Tycker ni att det är monster eller hur ser ni på det? det är liksom... jag, jag kom ju inte så långt på det spelet innan nej. jag blev Så att, det är väl mer till, upp till färna att svara på. Ja, äh, det berodde väl lite på väl? Nu kommer jag du kom inte jag ihåg ju... alla korten bara för det. Nej, men nej, det, det, men äh, enligt vad vi har kommit fram till än så länge idag så måste jag väl tyvärr säga att Nej, det är väl mm. inte riktigt monster-monster. Mm. Det är Nej, väl jag mer onda i... varelser, snarare. Mm. Nej, för det är ju mera drakula karaktärer och mm. det är mycket sådana mm. där. Eh, som oh, blind, Mother så. Brain. Det, fanns, det finns en Mother Brain i korten fast den heter ja. någonting annat. Ja. liksom och okay. sånt där. Mm. Så allt är, det är baserat på tv karaktärer, men det heter Bossmonster jag ser det som bossar och inte monsterna ah. utan jag vill ju se det som någonting annat mm. det, är det är mycket fantasy och sånt men då delar jag ju upp allting som jag alltid gör men det är det som är så svårt typ eh, goblins mm. är det monster eller är det orker och allt sånt där jag delar ju även upp det liksom det här är fantasy karaktärer mm. det här är monster, mm. jag delar ju upp så också det är det som blir så det finns ju hur mycket som helst, men även där jag delar ju upp i minsta lilla. Jag ser ju inte orker eller liksom minotaurer som monster. Jag ser ju det som, typ, ja, goblins är fancy karaktärer. Minitauri, det är ju typ mytologi, liksom grekisk mytologi. Det är inte monster, utan det är någonting. Och sen blir det ja, ens... det var väl monster, liksom, ja, det är ju monster inom den det är monster delen inom den. av mytologin. Ja, men monster, monster... Nej, det... Nej. Och då har jag delat upp det i helt, någonting helt annat. Bara, ja, men det här är ett mytologi, det här är det, det, det. Mm. Och sen har man kommit in i en stor spiral och sen kommer man inte ut där. <laughs> Precis. Nej, jag förstår vad du menar. Mm. Uh, men har ni någonting mer ni vill ta upp om monster? Nej, jag tror att vi har lyckats tömma det ganska bra i alla fall. Uh, det tror jag. För jag känner om jag ska börja radda på, då kommer jag Sitt och spotta ut allt jag redan och kommit in på redan. Ja, ja men precis, precis. Nej, jag, jag, jag har inte så med. mycket om monster egentligen att diskutera, eftersom precis jag lägger upp allt i mm. kategorier och sånt. Men det var lite spännande då att höra, för att just så att säga att vi ändå hade relativt olika sätt att definiera ändå mm. monster på. Mm, ja, vi ser ju det på väldigt lika ja. sätt, men ändå så sprids det ut som sagt. Ja, precis, du, precis. Du du ju liksom ja, mer <laughs> det kan man ju lugna ja, mm. men vi hade fått lyssnare som sa till vad fördan. Jo. jag kommer ju det är ju våran Otroligt goda vänner Ja tack Danne tack, han. <laughs> eh, han säger att eh, Godzilla har alltid varit en favorit eh, Har aldrig riktigt tyckt illa Om något monster dock eh, Så att han har inget svar på det eh, Men sen så ska vi se. Och sen så säger han också då, då Att första gången han stötte på Godzilla var nog i spelet King Kong mot Godzilla Och eh, varför med att han klättrade upp på byggnader och slog sönder bilar? Det var ett kul arkadspel i alla fall. Det är ingenting som jag någonsin har spelat, men det är kanske någon av er som har gjort det. Jag har aldrig spelat det spelet. Jag har spelat liknande spel, men inte just mm. den sorten. Mm. Eller det spelet. Vi, där kommer vi väl ändå fram till att vi alla tre är, är väl inte helt med på att Godzilla är ett monster då? Om jag har fått ut allting rätt nu ikväll. Det är väl bara jag som inte ser honom som ett monster Ja okej okay. ja, Det är klart eller? du alltid ska vara lite annorlunda Nej <laughs> Vad tycker det, du? Det är Det är, det det, är, det. Det, det är hur norr, Menar är nog Rampage mm. Det spelet Ja men det är det jag menar Rampage Men det är ju mm -hmm. flera mot varandra Det finns säkert ja, ett det, är också. Till, det är väl tre stycken Som man kan vara va? ja, Jag tror det är ännu fler. Ja, okay, det, det, det, det har ju kommit olika sorters Rampage Det har ju varit mm -hmm. en ganska lång serie mm -hmm. också Mm jag Men tror på det är upp till fem i vissa av de på, på bilden alltså. han även har lagt in och visat oss så fint där i kommentarsfältet så ser det väl ändå ut om man kan vara tre stycken va? Ja, okay. det ser. Om jag mm. har förstått bilden rätt för du har ju tre damage met -metare, mätare mm. längst upp på bilden. Mm. Ja då är det det är ju typ en, varg, en ödla och, ja. en, och typ King Kong typ. Ja, precis, precis. Mm. Och det så var väl det... alla lyssnar svar vad fått egentligen. Ja, det har blivit dåligt på senaste tiden tycker jag Ja, nu tycker jag ni rök upp er Faktiskt mm. Ni kan bättre det var så. Men nästa mm. vecka då Ska vi prata lite Captain America mm. Vi ska ju se filmen I övermorgon jo. Captain America versus Bla bla bla tänkte jag säga <laughs> Captain America, Civil War heter <laughs> den ju Och det är ju vs Iron Man <laughs> Alltså när, när, ni hör, när ni Lyssnar på det här har vi redan Sett filmen Precis så var den bra eller inte, det får ni se nästa. Yes! Och vi ska ju prata Captain America som karaktär. Lite vad vi tycker, hur han passar in i hela det här. Både mm. serietidningarna, hur han är i spel. teambildningen som kommer ske i, i filmen. Och så, ja, vidare och, så vidare. Mm. och så kommer vi prata lite lätt om filmen helt klart. Försöka att inte spoila. Som sagt, det blir somma ja, när vi körde Batman vs Superman, Dawn of Justice helt enkelt. Mm. mm. Men vi hoppar in i veckans fråga då. Som lyder, anser du att en person som bara kollar på andra som spelar spel kan tycka till om ett spel på samma sätt som en som faktiskt har spelat det? Nej. Nej, säger du. Why? Nej, mm. men alltså, hur, hur, hur, alltså visst, visst, du ser ju hur spelet beter sig och sådär. Mm. Men alltså... Har du inte själv spelat det tycker jag inte att du själv kan uttrycka en åsikt om hur spelet är mm. Du måste själv uppleva det för att kritisera det mm. Jag håller ju helt med För det du gör som sitter och tittar du blir så pass påverkad av den som spelar och vad han Exakt. säger mm. att du säger, du upprepar bara det han säger Kommer mm. jag sen med en fråga, ja men han säger så ja men vad tycker du? Nej, du har ju alltså inte känt på det så bara man börjar prata om hur dosan känns i handen. Eller man, ja men den, det är lite sekt hoppande. Och så bara, mm. ja den, dro, den är lite sladdrig och hoppandet. Ja men du vet inte det, du har inte testat. Den kanske påfösar mm. perfekt för hur du är som spelare. Medan mm. jag som inte är van med kontrollen känner på ett annat. Så det är jättesvårt och liksom, det beror ju helt på. Sitter jag nu som jag satt och spelade Ration in Clank och tyckte det var skit bra och pratade om hur känslan allting var. För en annan person kanske inte alls är så så han kan ju inte liksom börja diskutera med mig hur spelet är för han själv har suttit och testat det. Mm. Han kan berätta för absolut om typ handlingen och sånt att nej jag följer inte riktigt med men det är likadant där att du har ju inte suttit dig in lika och levt in i den här världen på samma sätt som jag som faktiskt har suttit och mer kontrollen i hand och verkligen valt hur jag ska gå vidare och sånt. Ja absolut, absolut. Jag, min direkta koppling var till faktiskt lite åt andra hållet när jag, när jag hörde frågan. Mm. Mm. Eh, just, det, just det här att det finns ju ändå rätt många idag som både spel och andra sporter i, i allmänhet. Det finns rätt många människor som sitter och kommenterar om spel och sport som i, faktiskt inte har utfört den. Mm. Till exempel kommentatorer och den biten. Det var det, ju det första jag tänkte på när, när du drog frågan, Nico. Ah, ja Och hur, hur ställer ni er i den? Synpunkten så Kan du kommentera ett spel Eller en sport Spelar ingen roll egentligen För det är ju samma, samma teori Utan att ha utfört den Eller, eh. eller spelat spelet mm. Nej Inte som Alltså kommentatorerna Alla har ju testat spelet mm, mm. Många av dem är ju föredettingar Ja liksom absolut och där. Så de måste ju ha någon grund För att veta vad de pratar om mm, Självklart mm. skulle man kunna sitta och säga Ja men Greenen Så här brukar man spela Så här ja. Men du kan ju aldrig säga det är så här man måste tänka att när du kommer runt i hörnet för du ser precis och du känner så här och mm, du måste mm. vara snabb på fingrarna för du kan inte ge exakt hur det känns för du har aldrig nej, gjort det själv. men sen så som precis. spelare där vet att det här hörnet är skitsvårt och man, man känner mm. ju det på rösten att har jag liksom, det här är så jäkla svårt jämfört med oh, det här problem, hörnet och många problem med. Mm, man får ju liksom direkt känslan att oh, den som har suttit ner med det man får ju mer förtroende för honom. Ja, absolut, absolut. Visst är det så. Men jag, i alla fall i just den meningen så är jag faktiskt lite mer in på att du kan ju faktiskt, du kan fan vara så pass intresserad av det utan att faktiskt ha gjort det. Och kunna allting så pass bra utan att ha utfört det. Att göra det på ett trovärdigt sätt i alla fall, tycker mm. jag. Men det krävs jävligt mycket mer. Mm. Än den som faktiskt har spelat det. För det är precis som du säger, Nico. Det är just det där. Bara, bara den där lilla, lilla, lilla ändringen i rösten. När det händer någonting som man, man vet direkt. Som lyssnare eller tittar tittare. Wow, wow, wow, wow. Nu lyckades de med någonting riktigt coolt. Utan mm. att själv kanske egentligen inse vad de har gjort. Mm. Så vet jag det. Men jag det går att göra med tillräckligt många timmar tittande, studerande. Tror jag att det kan gå, men som sagt, det krävs mera. Men mm. jag vill nog säga att det, det går att göra. Ja, absolut går det. det är mm. ju best, man har mer förtroende för den mm. som faktiskt har suttit och känt ja. på det. Absolut, det absolut. Tror jag, men absolut. Visst, det går det. det, går ju med allt att bara sitta och titta. Det finns ju sådana som liksom aldrig har rört ett spel, men ändå kan sitta ja. och faktiskt tillverka ett spel. Exakt, mm. exakt. Sen, hur bra det blir, det vet man inte, men det, är liksom, det finns ju de som skriver just berättelse Och skriver mm. som att det här är som för en bok mm. Och sen är det någon annan person som vinklar till ett tv-spel Så allt går ju bara man Även om man inte har full koll på det Ja, absolut, absolut Och för att svara på er fråga Eller så som ni kopplar den Som recensionsaktigt mm. Eller om jag ska förstå det rätt Absolut inte Då håller jag med mm. er direkt mm. där, där måste du ha hållit i kontrollen själv Du kan berätta om ett spel som du alltså som du inte har spelat Det kan du, men du kan ju aldrig Verkligen förklara det mm. Skulle jag säga Du kan berätta om det, men du kan inte förklara det Nej, precis Men det är som, jag har aldrig spelat Borderlands-spel mm. Men jag har hört sjukt mycket om det jag kan sitta och berätta att hur bra Storyn är och Ditten mm, och datan. Mm. För jag har hört hur bra storyn är Mm -hmm. Men jag kan inte förklara något, medan Danne som älskar spelet då har faktiskt spelat det. Ja. Mm. Han kan ju gå in på små detaljerna som Exakt. jag absolut inte kan, för jag vet ju bara det jag har hört från någon annan. Exakt. Det var så, men det var väl. Vi hade inte fått något svar på Lyssna frågan, va? Nej, jag tror Nej. inte det i alla fall. Nej. Nej. Men då tar vi upp den som är till nästa vecka istället då. Ja. Och det är, vilket spel skulle ni vilja att man gör den? Ratchet Clank-behandling på där man gör om första spelet men ändrar lite i berättelsen och karaktärerna. Mm. Så tänk ut den där. <laughs> Dan-dan. Det <dun. laughs> bra. Ja. Eh, ja, och det är väl typ det vi har. Tyvärr har inte jag hunnit fixa några fem ljudklipp den här veckan så vi tar det nästa vecka. Yes. Men istället så ska jag gjuta ett spel, tänkte jag. Fick min mm. Geekfuelbox idag och sa ni Jag har Falen. A2P protokoll Det här är ett... Vad heter det då? Turn-based strategispel. Tänk XCOM. Fast det är ett gammalt Kickstarter-spel som är utspelar sig efter Apokalypsen kan man säga. Eller inte Apokalypsen mm. heter det. Typ Fallout. Det heter... Nä. Ja, men kärnvapenkrig. Ja, precis. Liksom. Det är efter det. Mm. så för att få det här då, så det är ett Steam-spel så är det stora bokstäver och du skriver in HBQQJ XG24L 89V6I. Så, varsågod. <havtid> Already fixed. Nej, ska <havtid> <havtid> jag bara. Fan, bara den är min. <havtid> Men ja, som sagt, nästa vecka kör vi lite Captain America. Yes. Oh, yeah. Danne, yeah. vad ska du göra till nästa vecka? Vad ska du nörda? Eh, jag ska väl bli klar med... med eh... Ja, just det. Nu föll det ur huvudet. Vad, vad, vad, vad, vad heter det? Saints Row 4 var ett exact. av dem. Saints <laughs> 4 ska jag spela. Helvete, det bara föll bort totalt. Jag ska försöka klara av det, ska, tänkte jag. Mm. Och sen så tänkte jag väl börja lite grann med Sansa Toverdrive. Ah, nice. Yes. Fan om dem. Oj, oj, oj. Jag satt precis och tittade lite på min lista av spel för att se vad jag skulle... Jag har varit sugen på faktiskt prova lite mer The Elder Scrolls, faktiskt. Om jag inte hittar någonting nytt roligt att spela. Ja, oh, yeah. ja. Mm. Yes. Uh, själv så ska jag väl spela lite mer Ratchet Clank, hoppas jag hinna med. Mm. Eh, ja, ska vi se Godzilla om du när jag har lovat det mm. eh, Ja, det är väl det Och så som sagt, Captain America på onsdag Så gå gärna och kolla på det Så att ni kan hänga med nästa vecka När vi ska snacka om filmen mm. Mm. Eh, Skriv gärna in också Om ni hinner se den Vad ni tycker om filmen så vi kan diskutera det också Och ni skriver in till allt Alla frågor Skicka gärna in frågor Svara på alla våra meddelande Gå in på Facebook, där hittar ni allting. Det är lättast att svara på allting för vi lägger upp frågan och sånt där. Men ni har också abitonörnäs punkt abit gmail.com <laughs> abit och, och som sagt, abitornörnes på Facebook och överallt annat. Ni kan googla. Mm. mm. Eh, mig hittar ni Nico Hessad lite överallt. Färnan, vad hittar man dig? På vår Facebook-sida. Mm. Och den är då? Instagram, Twitter på att Dunderskägg. Dunderskägg. Med A e Nice. Ja, och det var den här veckans avsnitt. Mm. Så vi hörs för nästa vecka igen då. Det gör vi. Har det Gödelöp? Ja, hej! Mm-hmm. <laughs>